قرآن محترم وردن کو در شیع القرآن اللاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی در تفسیر القرآن چپسنونی سو تریسی کشویر در د ملاودو پتر یا ساتی اشاہ دی د سنت کیسر این سیریز مرکز دکان نمبر تریس عبدالرحمن پلازان از دی مینچوک جنگیرر سوابی پروپرائی کر انواشیر طوحید موبایل نمبر 031 شه تر منی راغه سره په باب پنځه پیږي دې دا چې په روح نوم یا پوهونږه نه رشي او بل څه به حل کول شي ده نه دا قراته حلکا مردا مثالونه ني وي ويلي مې سره دې دوه بودو پیل راوخی نو سویاږي په پوکۍ د سوي څخه ترڅې مې باغره درسه به وکي نه کاچی نه همې سره دې یا پګاله نه شي نو په کارو کوي نه نه ما کومې نه ویل غوړانښت ما ورته قرآن چې نه من کیا چې مې یو اوس الله نو سمندر په غاړه کې دی په څنګه بوکا و څنګه ولا و را سني وښلو لا اوس هغه ما شو دي یست د تاسو مینو د اهد بغیر د دین کتابونو تاسو نه راتلئ نو موږ یې زره چې کس څنګه کوو نو سوآپ نه ځایو ورته نو کله چې قرآن تکای نه استی اپه سویو شو ان ما را صاحب او خدمت را هرته میماشه ډېرې مددات نه شي بیرې دې برسې موږ په ولي شي ان غېزانو رسایو کوم مقصد نه دي منطق فلسفه دې كلام دایګ اګلله اږي ته مولانا یو غلب وظیفه کوله او اب سلام الله علیه او چې قران له اوه مګی دلیل چې د ملک قران سره تشيي دواني شي کم محققې دواني دی ولیکه د دې سمې کتابहीर ورسته واغرات نه او ما او جميعا ما تران وکړم هغه هیڅ څو د دې سمې کتابहीर ورسته د دې ده یادار کوم انس کوي د یاد میعجلات کې ته اڑم دی نخلې کوئیلې بل کوئیلې انا مونږه چې کوشش مونږه هدايت تقسيم کوې دراصل ورماني او جزیی معنی د پیدا ټول دځستې ان شاء الله زوی خپل ځای باندې تفصیلدار به وکړي چې بیا دلته ځمانه ده اهدا نسرات مستقيم اوه منته بیان کمنته لاغنيګه لاغنيګه کوم ان لاي خدي غلار کوکارا چې په نیغه غلار روان شي مطلب دا دی منگل ته رسیدل زرم شي پکاږي لاي خو یې رسیدل منگل څنګه رسی ادر سټه دا مسکیني ګټه وي چې په کګې لارې دې انیا کو واستای شي ابل نو نظر ته راشي دا دندو عبادت دې داسې راغلی نه و عبادتونو دندو په وکال مال کړه کی نو امریکا سره لیک راځي 1000 ډالر یو ماجر ته یو ډالر په یو لسی پایري دې نه 350 روپۍ 3 ماجر د امریکې نه راځي زغللره یې سلی ولسلغه حکومت خپل ځپا کیشي پاږدو کې یوهن موجودیان خپلې جماعت اسلامي پاګصفه موعیر تروسی موعیر تاسو نه لیکل کوم نه نوار او د دې سره دیش 20 کروڑ روپۍ په بلوچستان موجودیان غبن کړی دي تنظیمي ماټنګ یې نشل کوله کاغذ جوړه کړی کې پرې دي چې به سره کولې او دا موجین سرندات کي موجین موجي کول دې زيا سبوه په ملي کرای کوي خدا فقط میچ مستقيمانه لاله چې منگل تهوم ضرورت شي اسرهوم شي دا مستقيمي کي کراره دا سراتې پوهه کې مستقيم سر يهو نيغله ان ايران له تقليدو څخه اشتهار کي دا هغه توي شکل هماري شکل هماري دې توي چه شکل دیو که دا غیر دلی نیگه ایو پا دیمین وطر دیم نو وطر بانده که پا دیزلو باز دیو دلی بانده با دیزلو بانده با دیزلو نو دا او گد مندل دیم ازا میر چکم دیتا وطر ہوئی یعنو دو آغا تا حماری لیوئی پا بار زاویه او اشتا خر که تاو نو دا خر پا دیزلو نره دیم چدا سی راشی ابیدا سی ج مخه دې مې نه مې خېدا شي دې ته وتابه هر ولتر کوي چې وتر لاندې دې جو جنا ریازي دین ریازان ریازي والا هغه شکل هماري وي یعنی دا شکل ډېر اسان دی چې هر وتر کم د دودلې نه دې دا د ري هر وتر کم د دودلې نه دې موږ که چېردا دیوالې زله بیا دروازه زله ایو ا ګوډه دې راځو د لارې وا څور وکړ چې دې ته دې دیواله نشه دي بیا په دیواله کې نه راشلوه نس پيمن دې تاغه دې شي کې ماي وي هدا ته مستقيم وي وا خرنم لا دې فدلا خرو په کې کې دې ما انګره غلې نه نه چې خرم په اتر باندې ګور مره نه ګورم خو دا ان الله داوی په تدادات کې زه سنت پیغمبر کوم یقیني کار کوم دیو جن سراط مستقيم وی ورتا سراط الذین انعمت علیهم ما ده معرفت چا باندې کې فضل شیره ماغه پنې غلای چابان چا باندې کې احسان وشي ماغه د حق سليم ورته ني ساتي دا دا لفظ چې فچوشي نه لا دا خلقو چې غواظه پښې دے سر غېن متباشي او ورباشي دا خلقو چې پریشان دي مونچا پسي اله کان چې لوي کوي اله کوي اله دا شوق ما سره دي چې کو ما میاں وی شوق ما طرف ته tekan دې شوق ما پسي په ځای سره مل امام صاحب ماته سی ا د موهیدین چیو درنګ مونږه آپسی یو هوای پورا مونږ چا کې چا میل شو زه دا وی کی به یعقیده زما سمره په دین دغه یان قربانون زیاد زما کار مینږ الله ته پاره یا سو نیز فضلک نیز فلاش کوپلکو نیز دولت لکه مونږه یا الله ته درزه ته ونه مې سره سوچ کیلي په دې مسळा چه جهادو که او دا اللہ در ازاد اپارو که بغیر دا مالا دلو رکنه دا زالبین شکل دا چاپرسنگ دا لقزی معنام اوکرا دا تشریر دا صورت تا فاتحا نزول کے پین زمدہ پست صورت مدسرن او دا دا گلنون دلالت تا اې چې دا شرافت وروي نو کوي څه ویلای دا عالم دی دا حافظ دی دا قاری دی مطلب یې دې غن شپاتو ورولې دا لنګي دې ته فاتحه وای زکه په دې باندې ابتدا کیږي دې ته چې دا سورث کې ذکر سره شرافت وچی دې ته کافی وای دا سورث پرځ دغه تعال کې کافی دی دې ته اومل کتاب وای د قرآن خلاصہ سب ملصانی اغه وای چې دا وایي چې دا وایي اغه وایي چې دا ملصانی قران کې بیا د لیکشي سب ملصانی دمنه خل نو را معنا کوي اغازی دینال کې دنوچی سب ملصانی اغه وایي چې قران کې پیلي شي دا د دې وایي ملصانی توحید دې یو رسالت دا صداقت کتاب دې ایمان بالآخرت سلو بهاند موضوع علي څنګه بهاند زالينش پاک او بهاند مونږ نه نو صبر وساني تاو زمي دا وايي چې دا انګه دیتا رکیوي هغه صورت چې بیمار په دم کې الله ور شفا ورکړي نن کله شي بیماری افات دي او تاو خیلا نو رایه ورکړل شي شي نو مخلاص شي خو په شرط دي چې تاو په دې دم غفول څو د مزمور کې دې تفصيل سراوان چې کله وطن ته لاړ نو خارک دی مار دی چې شرکو د بیلګې نو دا شرط و خا یا او خلک یې پین دارل چې بابا په هده نه را چې د اموجو تچیت شيف یې نو په دې نو وسکی نو ابل او یره بابا نو په کاله ندی معلوم راځي خو دې تفسیر یې تیر ما تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با بعد څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې شیطان خلق دین تنفر او شیطان خلق دین نه علی الله مونږینه بچی چې مونږ یې کوي او باکی را ورته څنګه مراله وکړه بالله نو یو څه کوو دا وایي په دې بسم الله الرحمن الرحیم بندا جز دې بابا له وسري ار وسري مهتاجی ایا زات شه چې دې ملاباندی دی او دې خاص خاص دي موږ نن دا نه اندازه ترا ترا سره اندازه او زه چې ما به وسه ما لشي سره ترا بچی ما کوماندی او اندادی نيشه فایته ده بچی یې ځای وی کنه موږ به وسه یې کنه بسم الله باندې کوي کنه به ورته وای الحمدلله خدای تو صحیح نه خدای تو خپل تو خپل لرل دې پدې لای په کوڅې چې رب العالمین لای په کوڅې الرحیم پدې لای په کوڅې اوهم تلارنی راځی دین د محمد صلی الله علیه و علیه نه پدې لرو په وې لا دای چې فضل کښې دے مونږه نیکانو سره چې نیکانو سره مخای مق بابا و او ملار دای خلقو چې غزر کښې دے چې خلکو تلارنه صحیح خپلون دي ګمرا نکه شیطانشه نکه وینجنشه نو ساده الکذا څنګه مزده چې له کومې زمانې نه رمې یا لا تاسو هم فازه نکړه ز تاسو صهئ نو بابا وو هې oh, مزبوونه له کنه شیطانې کنه ما دې ترجمه کړه اعوذ بويه له شیطان تی نو ز بابا را د وګینتو ته ښه د بابا کډ موکو آن. ولذالی انلار د حیرانو په پریشان چې موږ دې دکو نو دا بابا وایي نه بابا وایي څو ټول مرده خراب کړی خو یې جیا دا به خبرم چې موږ اوس قران وکړو دا به میشته لري فاتح حدا دملستان دملې په وایو ته اوستا کولیږي د نن ورځې جمعه چې کومه نه جا قران نه یو دوه تنه ما هیڅ سره څه خبرنه کړې دوار پټه شې نو ما کیته نه را لایته هغه جړګه تېفان درته کې نه غويخه نو زه بدل تللم زه که د ماج ما ته دا ویو ما کور حلته یو بوډا د سر او کال اولادینو هغې مو تعبره مانو او هغه په پښې د نوی لري ځوان را ما ته شي کا سنه د عالم سلاسکره اقبای داوی ته څه ټول به له ځان دیوچی راځي د خلکو زما خالفی نه راته ای که بابا خبر کنی دی دیر آقل دیر از خلکت اوی لوزن سوز به دا سوز دیم زما والی سبا او پیندر امزودیم به دا غذیه دیم ویراخ و دیر خسر دیم دا دیم دا, دا, دا چپ بدراک کرده دیم مدگر و مما نا برا پاسه ندان گویا بور نو زما دا غشاگزان ترمینه با اختی خوده مطلب دا دا چې نو سکه ویل نشم پوستندې جنگ ووچره سره خدا دا دا تاسو هم چې نو خې دې کوې له ځان را ماځ چې په مقاری پین دي دي سر ولامات کې انما ورځ په کلي یاسي بوډا سړک کې کیږي له کې لکه چې فقير تمېدو وبسه اپ ورته نو ویاري کیدوره انما ورځ په کې کیږي اونه ترجمه ته جماعه واه اچاپ کو تګونه مې کوله بغلی شم واز به چې هغه لري وي صفاتای پر دم کړ واز یې وته وله چې خدي بچي سره سره هغه زوی په دپاوند راځل مولوی کوي وله نه امسته کې نه سن راځي دې زمانه غر ماته ته دې نه تتب مارتے کی دین ہے کہ بابا نے تو نکم ہو گئے راغلہ کو نے زےزے کی رفاشی جب اورے جو میں پا رہا قرن دورا پھوک لگی گیا وبشیہ گرا رہا بیٹھے تو رازیو میرے اس کو لائے ہیں ہائے رازی مے مے لے ا رہا ہوں مست اب کیا نہ ہے جماع کے مخالفین کو خبر کلی نو ماخو نہیں کہ جب کہ زکہ ندې خبرې شروع کې نه وره مونږ دی یاله منه نو خورا نوې بغا ورته درڅ خوځیشه خدای زالې من خبرې کوي منه غواړم لا وراسته خوځو دا څنګه مونږ نه دی دمه تاوی قلب کې یه دې فکر دی دنګنګ غلېنګ اوږه دې وته چاو هغه مې مولانو سنجي وای چې سار اوس پنځله څنګه ځانې کې ما کینو کما پاګې کار نه کوله بس هغې نه تاسو ته مې ویل چې ما تا پوه کړې او تا <تصحي> تاسو تتاسو غال کیه رئی که زمان پا تقریب ما تاسو دم مکر نزو سلی نیم او تاسو غال نزو رئی لیکل او خلکو مکه نی ورسا مکه نیجا جزو سلی ورسا قابل که بایه نو قول ورکه نو قول زمان او داتو چا بایه نو قول ورکه چا بایه سهلی چا بایه دم اچه ما بایه تاسو زیاد نو زیاد نیم اگن تا ما تا کیه رئی که غلط وام بایه موری دوی خان جی که بناسو خبره خوڑی را خواه خوڑی را که بناسو جی مدرسو دا ما خطونی دی کلیو که ما لیو گنٹا وقتا که چیزو خورانو سنونات کے شننن قریبا صلیل شکالا مختی مردان کے پیومنڈای کے کې رستا پو کرایا چیزو آفتا که و دورز خوران خیم جیو خان راوی ما تاید د که ما قران تب دینیل اولی جمعہ کے, کے نج زه دې کوم ما سره بشړ کې یو به دا چې ما به دې ما تنه کې چې زه دې بوزم ما زه خیر او بیا به ما تنه کې وځم رسېږي برخه ته دا نه راځي نن دې راځم زم د کوم به چې جوړای شکل کې نه دستاني یو لري ما زه تاره وخته ایم زو خپل څه دتلم زه خپل بندم بس کوم په دغه اخر په څور اګه ما را شیته یوو او نو زه کله نه د املیان اتفاق ته طالبان نو پیړی زمون طالبان نو لست نو ما غوښته تاسو ورته کېنیلا نو بلې دی وی لست اساس املیان راولېګل یوته د سرڅو تراس بلته نه وي بلته منځ ته بلته معنی او بلته کېټه یته وداه تراس کې ته ورته ما ترجمه شروع کړه ما غې ما اریوت ایم اتې تراځ ما په و پخېلو ما دا وی جواب کو غته میتره ام اغه بل لمن جواب کو نه غلا میتره و کنه دا له سوال کې لوم استادان باندې راځي نو وکي ما خي دوستا جواب مله ځاتې ما اریوتای غورا غوږ دې تراځ جواب مو کو امو شو یوړل اغمداږي نږما د څو څه بته وته. ائ په دې طریقے اول څنګه ضرورتې په دې ردي وکې جواب دې څه ګولې ته تاغه کیني؟ دا اوسه دا تنظیم کې شمه روم اته به موږ یې لکه به جواب وینږې چې هغه ځالی مو کې خطر نو چې دا دوه طریقے ته استعمال کی نواله وسات کېږي. نو د دې صورتونه ارواقية دم وله شروع یو فاتحانی کې دا دا باندې څه چو نو دا ور کې هغه سترای جن کوي کوي دا کیا څنګه چې شیخ الهدی څه زل ما ته وی یاره تاسو سن تنظیموي وي نو سره لږه دې کې تاسو یو مستر کې یو پتا ځان وځي حضرت الله سوکار مهنه تراسی ما چې کوسړی زستاځه پارو کومه ته څنګه مې ما سره کې غي نشټر کې دې شي چې لاس کله نه نو ساسره ته فلو هم ته جیندل کېږي ا دغه نومه ته پکې نو د مګ لایښنې به مګ نه پیږي نظر زړه حباشه زنه تاسو قران لوستل قران کې د دقیق کې ماشي به کوی وصاسته چې یا چې سره کړی را ماشي به وږه نو زه بیا ورو ورو ته کوم که زه وته کوم وایې مې ما ته بیا فعث او ایکال دو تیرکر و تاپا دی پوکری خلات دیتا تو اویی رو خلات او مر تایی دا اصل کے انسان حریص د علم دے دے اکپل خایدہ با نجان ہوگی ری کہ رضا خایدہی ندے دو بیتام جی دے کوئی کم کرتے دے پسوغرمان کارتے دے تکلیف تو نگوری دے اکپل خایدہ تو گوری آکے خایدہ ہوگی ندے تکلیف نمبر داشتے دې راځي دی وګورئ دا سړی وګورئ دی تا دا ځان نسته څه دغه څنګه هیڅ نه لري دا ټول څهږي لیکن اگر په انسان لپاره فری فریږي دا یو صورت مزګه ان دا به دومره پاره نه به تلوي ما ته یو هرته ته باندې وایي چې ما شر درک نه نه دي راځل خدای څنګه نه کوي انسان حدیث ته فائدې جولای کے فائدہ لوزی پر اس کے تصور کا مبارک اویر ہے یا زمانہ محقوق تا خیر نگوری دے مخلوقات خیر یہ کہ لگی کہ تے تا ہوتا محیا تا کو ہے خیر مہزت خیر فادق کا خیر نٹا جولای کو ل خیر واچ بس عمر لبستہ اسان منی اویر لبلے یاد کیانی لیکن کہ خیر دنیا چھوڑے زناجورم یوم دارا ل غیوم دارل سرگنی چه مار سر بائی کاشتی او داکسر و استاز دی زمو شیخ الادیس سر سرو دننا چراغنی جردی نمار تایمی دا جراجی چست سال دی انسان پر اراز مرگ دا پار دی یار یارز مکی یارستو دیکھ دا جراج پار دی ما تایوی خبر اصلی دارا مرگ بانی دنی جاران او اس داو چنو یا په خمون پا ایمان نکوی من جمریان کو قران پڑھنے کو۔ نو ایمان کو جا انسان دا کوشینسان کو دینوں کو چلی۔ زندستریټ نه غټن ورکا زورن ورکا او جولای کوټه ښه وایم اې دنا سره ارقیا دا ځکه ډار دی چې دا دی اول سر دا دی دوم دی صرف زاین دی الوافیه ټول کلی دي مضامین د قران سوره الصلات هغه سوره چې مشکل وسته شي اول کنز خزانه ده ایه خزانه ده د سروس ایا خدانه د ایمان سوره د علم دا دایله خدانه د ایمان خدانه دا د صورت چې دا د ځتن د د ایمان مضامین وسازي تفصیل یي خدو دنیا خدانه مولانا قاسم رحمت الله علیه چې کله دفم کېږي هغه شیخو له هند یو شعر وسته دې تیم د باټي کې سمجهاه دوستو خاوکه خووی دوستانو سنګه یعنی در جسم خارو کی پکوی میتی میدباتی کی اسنجا ہے دوستو خارو کی تخوی دوستان اسداز سکر جائے گنجینی علوم ہے یہ گنج زر نہیں خارو کی تعلن دسر و سپیو خزانہ کا خل اداف دعلم خزانہ واقعا دا سورت دعلم خزانہ کلچ ترد در مدانین تفکیلی انشاءاللہ سباوی جسی تشیخ مونتی یہ فرض دی صورت مجرب کو حدیث کی راضی صورت القند ہے اغه صورت کیا نه فغانلا اساس القران اغه صورت کی بنیاد دا قران د مزامین دی الله کماله بیان کړ دیو جن مقاصد جمسری دی اغه دی صورت پر فضیلت کی احادیث حاذری دی او دا صورت بہتر دے بخاری کی راضی دابی سید ابن معلانا چی نبیر اسلام او تا تا بی سورت اخم چی اغا بلوی سورتی پیدبار دا مدامینو اتبالا جماعتا نه تے اغا د جماعتا نیو تے دنو حضرت تا تا خوما تا انو خو انا حضرت ورطا الحمد دیانتا چی اغا لوی سورت پیدبار دا مدامینو. دا رواد بخاری کی دابی سید معلانا را دی اتا یو رواد تا د و غزالی جی. نو وی و را را را را. غزالی پسند حدیث نکويږي ناغوي په بخاری روایت له ابو سعید خدری نه هغه ابو سعید خدری نه يره ابو سعید وانداله لیکن په دې فن اغاي نه پويډه ماتل غزالی او البخاری الاصلی غزالی پاتره عمر کې ابو بخاری په ځینه پروته زمریدا بیا کل را په دې باندې ادهو جنا او ایمان د منطق او د فلسفه محمد ابن محمد الغزالی المتوفى قائم او هغه اغا رازی دورو ماهر المتوفه چیزو چیز اغا دوارا بیا پاخر ملکی خیمان شد و دانگی اغا دو را پیمان شد چیز اغا مناتی خو خلاصفو تا تحفیلو گئی پنلس مسلو که اغا دی کتاب ننگی تا حافت الخلاصفا حیران پیاد خلصفیانو اغا پا خل کتاب دج کې کیلی تا حافت الخلاصفا اگر موږ مسالې د فريدي چې دا موږ مسالې د مناطق او اصول واقع دي په دې حاګه بحث کوله بیا توصي لاي صحافت صحافت الفلاسفه یعنی هرانتياد عالچه چې د فلسفه هرانتياد وکړای دا علاوه د خواجهدار رومي ذکر کړلې صحافت صحافت تابت الفلاسفه دا چې مسلسل راغلی امام راجی وی لقد اسم هذا البحر الزم ذي دنجي درياط تنميه تو وما اسمي الله ومن جرب مثل تجربتي علم من معرفتي سولت جماع التجربات كي العلوم کې نفوذ شي نذو داون جده فراي صفات بچاله نيسته فاقول في الاسبات الرحمن على العرش وأقول إن النفع ليس غميس ليس هم لا لن أخبر الله دخلتكم صفات قرآن ذكرت لي غشته أخلتكم ونفع تقرابا منشي دليل نفع شخص دلال تور برباد شخص او دلال بفلسفية دمين شخص او بيكار شخص او ما فلسفة ولدة او قوشم فما وجدتها ترويها لي نعم. ولا تشفي غلينا ما ونومن دور منطقة فلسفية لرا چه ده بیمار علاج شده پرکه عادتاً دو قیل او بشده پرکه ما غوون دیده فما عجدتوها تشوی عدیدن ولا ترگی غدیدن اغا علوم سه یو قرآن ده کیا غضر ایسر آپ قولیسی او غیر که فان راتشی اتمنان راتشی چه یو آیات و آئی نیم و آئی سورت و آئی خستا ذهن و مطمئن کی ذهن و جامی کی ندین سورت پر فضیلت کشده دار اگه بحقی شعب الامان الله یو سل سلون کتابونو ناظر کرنی او داگے یو سل سلون کتابونو علوم پسلون کتابونو کیسی تورا تینجید زبور و خرقان او دا سلون کتابونو علوم اللہ پا فاتحہ کرنی لفاتحے تفسیر کیس چاہتاکہ نو آغا بخوشی امام راضی نے پھر یہ پھر تفسیر کے کہ ماہ ویریو کہ بسمیل الرحمن الرحیم کے لذرمہ سری مخلق و لا مستعبادہ ہوگانا وراځي به باور دې وکړم چې ملت لکه مسجد دی په ما لازم ورواده کوي واه په دې کې د مسجد دی اوایشمې دي تفصیل دي دا یبه باجه خلقو ګڼ تفاصیل پرې فاتحه دې کړی او دا عمر قران دا دې سو جهاد کی یو وړه ده خلکو قران کې په کوم علوم شامل دي او ادیان کیولار دی نوارسلو تسنو علیمی یو علم الاسود یعنی آرا علم چه بنیاد دید دید دید حصول فقه علم اصول ریمان چه تقراب پی جندل دا صفات اغا فاتحہ کشتے داری پیغمبر پی جندل اغا فاتحہ کشتے داری کے قیمت جندل اغا مشتے داری کتاب پی جندل اغا فاتحہ کشتے او تا به وروسته تفسیر کین صدا سلو واره سمشته داویږي قران کې د توقانون او ذکر شته اغم فاته کې شته نو مومنان ذکر شي اغم فاته کې نو کله چې د قران علوم په دغه کې ذکر نو دی نه دی چې نه د تا اومن قران وایي نو قران سره و ذریعہ دی تفسیر کې امام غزالی تفسیر منه جواهر القران ايمان غزالی اغه تل کتاب ځای څه کړی یا هيڅکله سورځي کړې کله چې سورځه شروع کړي نو هغه سورځه کې بلال او سلیمان کې ا دې پغې کې اه کاندېل چې مې نه زاد دي وای چې چونې فاتحه کې قرآن کې ټول علوم لږ دي او ته قرآن کې دي نو پید بار دا اکسریت سرا امر قرآن شا اتو رون کم کم یو ذار بیان دا ذار تفرائی اللہ صفات تفرائی درہم کازم اللہ فرائی بیان دا قیمت او پینزم لار نیگا لار نیگا لار کلیشی کیا غفا کلی کلار نیگا ہی کندی پدری کو کلنے گا ندا دیتا تسکیہ ہوئی سفیہ کلار نیگا اپکے کنجانی غرونی نوغا نیغا نشوا احطا اس کیا او بل تحلیہ تحلیہ در حیلی ندحی دیکھوئی زیورتا موزین شیخ لا نیغا لیکن دشمن پا کناستے صافا مدار او دارے گے دا لا نعمت پا دوستانو قضب په دشمنانو نو دا تو حدوم طریقی ذکر دی صرف دو حدوم نشت پا جاکے یو علم شقہ او یو علم کلاب در لسه دی و در دو علوم پکنون ایمان غذالی کتاب جواهر قرآن جلدی اول صفحه دی پنز و سیدادی کتری زو هم غذالی پوانشا در دوار علومم یاد کن زو هم در دوار علوم و ایا که نستعی پی ایا که نعبدو که در عبادت اتسان نفقه پکره لا ستای تعدد تو تم نے چا غفقے کہے لئے گئے صلاح، ذکات، حج رو جا گارن کی بوئیوز، اسیحا مزاربات، شید علم فقم سی نابدوں کی او یاکن استحیم غیر اللہ عجز گنا اللہ اندازی گنا علم کنام دے فو سبحان اللہی لائے انسان اللہ نیدی جی لگو دالی فکرون رسید او جا دعویٰ تراب شاگرد اردیو ای حماس سات فلتخی کے دن نشو آخر کراو تیزو فرانو تی در موجدارا چه دا صورت مشتمل لے فاغن ازامینو چه بل صورت کی راتو نوشتے دی صورت کی دا اللہ سناشتے دی صورت کی حمد دا اللہ شتے صورت کی دا شتے دا اللہ نمدار بارگ دی صورت کی اللہ سر اپنا دی صورت کی دا اللہ نا بختل قولو ایا کنستائیں ایا کناملو قولو ایتن شدادن نو دا شی یو په دې جنا دا شرتی کانس دا یې فاتحه نلوسن موس کې خلل را دي از دې کا مقام بل نشي کېده نو سلوونو وړه ده چې قران کې ډېر مدامین دي اهم یو دا اسماء دین د صفات چې له اسماوی صفاتوی ادرین دقرائی وعد اوائی وعد نیکانو سرا اوائی بدانو سرا او دا طول فاد ہے کشتے چونکہ دا طول فاد ہے کون انو دیو جنا شتے او دیتا معرفت تاخرات وی غزالی تفسیر دو قسملے جوائر القرآن از رول القرآن اغدوار ایسے غزالی قل تفسیر کے دیفر کئی درول قرآن کے اغلقه تشارک کرده پینزم ده تک قرآن کے دو قسم علوم دی یو علمی زان کو اکا لا اله الا اول ادعم عملی جاہیتو فی اللہ ادعم عملی جاہیتو فی اللہ ادعم عملی یو علم ادعم عملی افاتحہ قددوارو کشنی ایعا کنا بدو عملی دی والحمدللہ علمی دی اولا قیده و او بیرس عملی دی ایعا کنا بدو پدنو وجا مادری یرده قرآن دره قسمه دی یو بیاند پخانو دی قصص دیم احکام او دیم صفات تربل ازد او فاتحہ کی دادره و رشتے اون بعد محسین وی قرآن دره قسمه یو الہیات جو قرآن دیم صفات و بیان او دیم نبوات او دیم اوامل و او فاتحہ کی دادره و رشتے ادا ور ذکر کئی اتنگو جا راضی وائی اوائی دمو قرآن میں مقصد دسو قارون دسو مور دے سو مور دی قرآن کی مقصد یو الہیات چا غیطہ خاید وائی دن قیامت داغی حالت او دغه اسباد در ام نبواد او صلو رم دے پیان کہ ارصدہ اللہ پر اندازری اسباق و القضاق و القضاق ارصدہ اللہ اذا سلو والا اڤای کیشته نه وروجه کا شافو القران کی یو دپای تعریف ده قبل ده راهی بندگی دا تعبد دا دوارهشته چې سم دې مشتمل ده په حکمت نظریو یعنی اغه حکمتونه چې هغه بدلل شره راځي او بل احکام عملیه اغه احکام چې عمل کې برابر دي اول اسم او جا تیبی ایدی قرآن مشتنل پسر و دی یو علوم چې دین دارمدار پا غیره آغا دی او داغی جرد معاقد جرد جرد آغی دا اللہ معرفت داغی صفات دانگی پیجندل دن براد دم علم شروع او احکام که آغا پیغمبر پتری کئی او درین علم و دخلاق علم فطاریص په خوانو چې پرې صحیح او دا سده والا ذکر شته په کې او پدې باندې فاتحہ اېتنه دلارت کې دا لږه په قران ته مختلفه بیان کړي او دا مختلف طریقه قران ذکر کېږي دا لږه قران کې رج فقره کې باسلامه وړاندې کېشته او دغه بیان دی دا ریګه دا صورت ومنشتمل دی تاسو باندې خلکو زکه خلک به نه خالی یا به نموي راسن یا به منی راسن یا به مزا زړه ازادۍ اورات کیسه کومونی راسن خو چې بیا مې شنوي امن نه دې تمونو مو او چې منی راسن بیانونه نمو نو دې تمونو مو دارنگی مزرد پایتی شی دارنگی پتیر صورت کې دارو مشتے اور مرض مشتے دو جنہی صورت شفا ورطوئی در دیر دارو سے شیدی صحیحیت عبادت للہ اور احکام دفع منت دارو دی اور دوا سے شیدی دارو سے شیدی مرض یو غضب یاو زرا دمه رزمني غضب دطای کې پچاوشي زیا سخت بیماره داغه غرالت کراغه زیا سخت بیماره اند دې دوار د ذکر کړی د خلای نعمت اذان لا اله دایي کې ذکر کړی دا لرنګ په صورت کې د اثر مقصد غفره موشته ذکر ماشون ته کوي چې بچي سولر کم وای مټی مولاځ کوي سباره امامتي هر <coughs> منبر ته کیسه و و, و, و, و سباره سو سوال کې <coughs> خطر ته سباره سرګې ته برجې د خپل اقراط د زمانه دا غواره زمیدار ته سباره کولبا پښې دیو جن الله دا سوال عبادو خد چې تاسو اخير جوابي نو قرار وکړو چې عقيده نه خښه عمل د درست نصال نو صراط د اغشوفه چالو چي اسرات المستقيم دنیا کې الله ما په صراط المستقيم مصايبونه مناسباتې چوک نه او اخر کې موږ صراط المستقيم منظر ته رسید دنیا او اخرت دواړه راځي موږ دا چې لازمي ورته وکړو چې دنیا او اخرت دواړه آغه صورت چاره کې الله بنده تا خلق غوړي چې غارن سو واره زميږه مټي ایمه مچو واره ن صراط مستقيم صراط مستقيم معنا قرانم ده چې صراط مستقيم معنا توحيدم ده چې صراط مستقيم معنا اتباع پیغمبرم ده اذن ان شاء الله واجب نو دې صورت کې دا لفظ زراړ چې ارسلج دانه معنی او عرص قیب جامعه معنی الفاغو لفظ دیو طول را شامل شا فقا پده ملکی بادشایی نوو انگریز لا نور آغلی اسلامی سلطنت تباشیو پنجاد کے در سکان و بادشایی وان دی سن را پوری شو دیدن سن سنور می لده دی نرا پوری شو شکان پاسون سوارو خوجو دا وقتو زمیدارو در مندونو که علی زور کو تاسو تغاسای وانی مور ته وانی دا د ریغا کیدا د کنا اوسی ګوس پیټیږي نو جنگ شروع شوه سېکانو حمله وکړه زمیندار ته د نګون کې زمیندار رامن ده کې نو سېکانو سره فتوي آی دته افلاسولہ زمیندار سره څنګه وغا خیڅول نو هغه غا خیدا سینو یو د سېکو وایو سېکو نو څو په نو سره را سينی نو چې ګوړې غا خی په دې غا کی غوډري ورته کیناله نو سېکانو چې ده کې وایي وڅ راي نه کول غزار هکره موي ته بړان دي اغي دوست نه کول راکوي دا یو غزار کوي درې سوري کوي نو چې کاني چې تاسو په اوهایت اغي دي کتاب دي لکه یو کوي امور ته بړان دي او دغه دنا سورت دنیا او کې ګور کوي علامه برزق په قصت موي ته بړان دي هره دا قران کار دي سوال دې کې د قران او قرآن ای جن المستقیم مضبوط کې مون پلال لري مون تاغلا ورو ښه چې الله حتا په اسره کری را سراط المستقیم په فاتحه باندې ما مختصر کلام وکم ان شاء الله سبا زه تفصيلي تا, تا کوم مزامین کې ما نور لمن داغه تا مشنه مونای خروا زماره کندو د غرمه نمونه راغله په دې مزامینو به ان شاء سم په ما تفصیل وکړیږي ګران لغه کراځي نزارې تېمو وخوښه کوم امیر کامیا شو ما غواړئ بارے کې کتاب لیک 44 کتابونه لا استریل عاما والوسير تاسو ته کې بهترين کاغذ سره بارے واړو چاپ کړئ اپاغي زمينه کې مناګرو زمينه د باث مفصل بیان دی که سره دا وایي جزو د دې حقیقت از <سؤال> دې سالو تاسو وکاله تاریخ وګورئ کتاب تا کیږي کتاب باندې چې سره خرچه شوی درن قيمه راکې خدا څنګه دا حاګه نوکا لیکن د سمريان چې هغه مقصد مثلا و صرف څنګه دا کتاب د سمريانو وانه غست بدې ورځې چې کتابونه لالي کولو نه الله دې ته بقدر لګې چې قابلیت او عالم لکي امونگنی کو نیخ پر اولک پر انیو آغاستا نیمن رسول رسو کی اغا خورکا چید آغیل اچنل سیو آغیل امون رسول کی خورکا تالیمان پاکیقت خورکا کتاب دی دا صرف دا آغیل زیدہ ہوئی ناد دا آئیگے زمون بن ملگری مولی حکیل محمد الدین کتاب دی کرنے اگر تید آغا باید زیادن سا زمان اتفاق ہوشتے تو بیان حقیقت پاکی سختارہ دے اگر دا مصاری سے نو کتاب لا پکالې <سؤال> چې هغه کتاب مې سنډه اته په پښتو کې دغه کتاب په تفصیل له دوه موالیق <سؤال> به باندې مسائل <سؤال> مشااله <سؤال> کوم نو دا کتابونو په کله کې سر غطا سواخلي نو او کتاب سره انمای او نمشي نو که اگر کتابونو کې اعتصام مدخل دغه دغه غلطي او تاغیر کے وقت ورنی شرکتا سیو گوڑے مداوار اواری کتاب انہی دی کم سی کم چلاتا سو آخر فاقیقت راگ کوئی کہ مسئلہ سنگو دا تحریک سنگو بنیاد سنگو تعریف سنگو دا سو قریب انگو دو وقت چاہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا ارم لنا انتا انتل عليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من دفعه اختصاراً تفسير قرن بیان کا نین دفاتح تفصیل بیانو چھتی صورت کے مقاصد اربعہ اللہ ذکر کری لی آم مقاصد صلور چٹول انبیاء علیہ السلام اللہ پایرہ لگلی یو اثبات تا علیہیت للہ وحدہو اثبات رسالت من الله ادرین صلاقت تا کتاب اصلرم ایمان دل تہ دې سرت کې اس با ته توحید دې او پاری سو ده لاله دی یودا الله اولویت صرف د الله نه ده ادا اولویت الله له صاحب څخه ته دې باندي د لغز درالت کې الحمدللہ الله ته اعلان نه الہ ولا الیونه نه اغازات چرا غب و صفاتوکے دا حقیقت کے اقول متحیر دي یعنی حقل حیران دے دا اللہ انتہا تنیشی رسے دے دائیں گے وَلَحَيُ فَسِيرُ بِعُمِهِ عَرَبُ وَئِ چُغَ اکراشت سخیل پل مور پسی اینا تا اینا ذکر ہوئی چا محرقات بزر او په لفظ الله کې رد قوم یقینو اې څنګه باندې یا غي تدبیر د مخلوقات بلکه اته یا کلی یا جزئی باغي فرق جزئی تدبیر شوي اکران کې ذمہ دار دی ربو د طبيعت سرکوګي دوانات دین پر کسبه توحید کې لفظ رب رب العالمین چې تعالی مخلوقات هغه حاجت روان دے او طالی کے اندے او پلے کے رد دے و مجوسو بھلے مجوسو خرقہ چہ ملکرد آگئی ایران چو او داگئی مشلوم و ذرادشت او داگئی چہ الہ اغزاق کی دیشی چپارس غالبی او پارس غالب اور لے ارش ہے سو دل نو دو جنہ دو عبادت پکار دے ځې هر کار سي هر ډول دی غالیب دی او دغه صفات ټوله وه سي. سي. سابين اقدره دا غیر چې د مخلوقات تدبیر نرس کوي کومه یې دستور کیږي دا مدبران لعلالم دی مجوس مدبر لعلالم چي دي غور دي رب العالمین فدیک رب پاغیر فرقو خدار باندې او اس باد تربوبیت تقالنی یو الله لده لفظ الہ ماندا جیاजत سرپور والا پریا درسی او الله دی او رب العالمین مدبر د مخلوقات دی دارنگی بعد خلقوئے چه آلحہ دو دی یو دے چه شر پیدا کی ادیندے چه خیر ورد دی کم چه شر پیدا کی نو اغا بیل دے کم خیر ورد کئی نو اغا او غی خائلو ف دو آلحہو یزدان او احرمن یو خالق دے خیر دے یزدان او بل دل خالد نشد احرمن کله چې داوي کې رب العالمین د باغیم ردشه چې نه خالد د خیر ورشر یو الله دې درین دلیل لفظ در رحمان رحمان کې عمومیت ده یعنی هر چا ته خیر ورسېدل او هر څو د رحمت رحمانیت اثر ده نو چې رحمان صرف هغه شو نرد په یا غوی لدیلا کې ځان نه باور ولرانه را کې ځان نه را کې ځان نه وی یلک سابین وای د به هر اقلیم بل بل الاهر اقالیم سبادی دا یي کواز کې لفظ رحیم رحیم خصوصي خیر جلاله معنا برکتمن کیږي بیره کاف برکت معنا خیر اچول ام ابو سعد نو کړه هی دې نو ما رچ په غړي چې برکات درنده بل څه کړيشته لکه څنګه چې بغیر د الله نه بل برکات ولا غني او اله نظر کوي یو څه مور کوي چې واکي میخه کوي ویژه کې پایږي داغه دولت نظر کړې چوری ور کوي چر ور کوي مطلب اداوے چا غب امومی ربانی اموم خیر خیروائی چاہی ار رحیم رد پاگئے خلقو دے دارنگی لفظ مالک تا چا لفظ مالک دے ہوئے نزد دا مطلب شا چا فیصلہ صرف داگے چلی گی مالک ایومی الدین چا غلوی رس کے سکری چی خلاس ہو مصیبت کے سکری چی خلاس ہو لے نمور مصیبتوں میں کی واغدار دے دا غلوی عدالت دغه لې فیصله چې کله دا, کل دا بیان یو نو دا ثابت شو چې حکم سر دا چاليږي قران کې زای په زای د ذikr گئی چې زه یوې ما په پرې فیصله کې الله له الحكم ول امر خبردار د خوای په فیصله د خوای امر به دبل چاني چاليږي اغه دا 15 لمونه په دې فاتحا ذکر شو دا دې مشتقات عمومیت کې بیان کړو چې مشتقی لفظ دلالت په ځاک کې ماله او صفه لکه ظارب سمانا سړې ووونکي او زيت سمانا سړې جامد علم په دلالت کوي صرفه او چې مشتقي کې نزات معل وصفه ظارب سمانا یو سړې ووونکي عالم سمانا یو سړې پوریا دا پینځه نمونه فاتحہ کې ذکر کړی دی الله یو رب دو رحمان دره رحیم صلور مالک پینځه دا پینځه ذکر کړو دا مشتقات دي او دلالت کوي د الله په صفاتو دا یې په صورت کے دا ذکر کړو چې الله عادل منصف دی دا شامل نه ځای کوي او دا یو قسم ترغیب دی قران ته او دا ذکر په پهلغه انعمت عليهم انعمت عليهم دا معنی چې څوک دا عبادت وکي تابع دري او کی حکم مونی نو هغه پسان کړي ان الله على ذي وجل المسنين دا ذکر کړي چې څوک دا غنا فرماني کوي نو الله په غصه کوي مغظوب عليهم ظالمين اللہ غضب کو پا نصورت کے اس بات سے توحید دے ادان صورت کے ترغیب دے تقویض دے دے مسئلے تا تو قران دا کہہ دا, دا کہ کم صفت تکمال ذات میں ثابت کی بغیر نہیں کہی قلوہیت ذات ثابت کر انو دغه نہیں اٹی مطلب دا ہے کہ اللہ دے یاغه نه نقصان را صحیح ابو الفضلی دشوره ځکه اولییت ذاته ثابت کړ دایې ربوبیت ذاته ثابت کړ نو ربوبیت تر غیر نه فکرل رحمانیت ذاته ثابت کړ نو دغیر نه نه فکرل دایې برکت ثابت کړ رحیمیت نو دغیر نه نه فکرل ثابت کړ نو دغیر نه اصور مکیو کے لکا مریم کے انبیاء کے شعراء کے انکبوت کے زخرف انعام صافات دی سورتونی کے بتو گوڑے چکلہ بیان توحید کئی نو اللہ ظان لصفت تخرائی توب ثابت کی صفت تنظر نقصان ذات اللہ ثابت کی نو غیر نے نفی کی دارے گیر انبیاء علیہ السلام کلام اندارے چا غیر صفات تخرائی بغیر نفی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار کا چې کله توحید بیان کوي نو خدای تو داوود مادری نه چي کوي چې پلار او تو جنا کی صفات ته وای تو نشته یا ابته لمتا بو دو ما لا ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیا پلار کله فریاد او ذی یا غا ته کوي چې نی اس نامیز ا فایل لیشر کوله است شي ان نکره او اس لیش کوله نو سا خبر او ني ان تا نه خبر اندر کوله شي داغي مثال اسلام ته بولي سهيل رحمت کوي او سه زمه کي رايش ته اولا ميرا انه هو دا يقليمون ولا يهديهم چې کیا کې صفات او ایتو مشته نتی سو غرام مدد کي دا صورت کې رد دې څلکه ځالاو چې کم خلق د الله دین پیوی عنابت الله دشمنان شي هغه ته موضوع علي زالين وي دا یې اگر پینځه کا منکرين چې انکار کوي د اولهیت نه ادم دهر اهم مراد دیگرین درین کې د خپلې صفات غیر الله له بیانې او سلامون معطلہ جهمیہ چې غوی انکار کوي د صفات د الله نه د کوماتې قوي نو له ثابتو نته یعنی مطلب دې مېغول دې نور دې په ذراتو الله دهرین وباندي مشکین وباندي جهنم یو مات تراو باندي کله تا روحه اغلوی دغه مشکین رک دیو کله ته تا اغل صفات ثابت چې رب العالمین د دهریا ورته دیو کو چې داهر نه دی ايو الله دې حدیث کرا دی لا تصبوت دهرہ و ان هو الله کنزل مکوی دہر تا دہر اللہ دے حدیث کے را دی کلا کلا حدیث خلاس کی زور تام لے دے حدیث سمانا دا لا تصبت دہر فانت دہر اواللہ کچاماتا جواب بلکن زول سنتو رر مفتر کم تے حدیث کے را دی تے دے حدیث سم اطلب دے ایس حتن حدیث گران داگلے پاگئی نپوئی دی حدیث وہین دیتا چې په مطلب یو پوريشن مطلب د دا حدیث داره لا تصبوت داهر څنګه موږ کوئی داهر تا فئن الذاهر هو الله داده الله د دا تجلیات ونیو دام دار دار دار دار مالک او نيوتجلی دا یعنی دا رڼا دام دپای تجلیات دي دا یې ځمانه ده تاسو د داهر مالک وای او داده الله صفات دي دا دا کومه ده لکه څنګه چې زه بکر باندې می تجلی کوي او تشریح دی او کله چې خپل ته تجلی کوي نو زه خاوري بیا نو دارنګه دارانا انقلاب د لاله ودانهار دا جماعت د جلی مطلب دا چې دا, دا خو جماعت صفات جماعت شيون دي شيون مالک غني تاسو او كل يوم هو في شان دادار جماعت دا شيونات نه دي جماعت afar نه دي انه فالت خالق وای او فعل کې فاعل الله دی نو فعل بغیر د فاعل نبی نو تم خپل ته خالق وای معنا دایږي زړه لا تاسو بددار فن الدهر هو الله که ظلم کوئی ده حالت ته ده حالت هم الله پیدا کوي دا ورځپا نو دهریان بند رته او دهری خو دوره غلطه فرقه دنیا کې غوان یا غیر مقلدین یا دهرانی وله چې نکاله چې اوسري سره دا فیکر نی چې سبا قیمت شته سبا الله ته پېښ کېږم ماغه به ظلم ولینې کوي لاولینې کوي جناولینې کوي قدر ولینې کوي چې دا دا فیکر ختم کړې قیامت خدای نشته نو چې خدای نشته نو مطلب دا دی مانه سو حساب نشي راستي دیو جناه بارداری پقته لري نه کوي مشومان وجني کدي وجني کفار نه وندي خدای د احریان عمره ظالمان نشته ده د یال مطلبانی چې راغلی دي نو د خدعو د نورو د قتل باک نه غړي ولې غړي هغه ول خدای شته نو به څاڅوږي دا د دحريت سره وای وي تو وې ځانن چې دا فضل حلاله کرا حرام دي دا نه په دې چې دا غوابه نه قتل جائزې په دینه جائز دي دی. داهن داری کی دحری yhtه زنا يعانده نکونه د اینا بتا کری زلم باعتا کری د那麼 باعتا باعتا کری اے من الدحری براق我們的 و عدد relatable ثم وفتح وقافر داری ده زکنتاه اگر اگر زلم حلال گنی زنا حلال گنی خطل حلال گنی انسانیت حتمول حلال گنی نداریت دا پراسبانین باندې آگا گر 俳داهن گر داریت عدد دارگی دار غهر دار مقل refleق نو آغا پیچ چاباک نگڑی امام بانی فتح کنگل پی شایفی تا کئی احمد تا کئی مالک تا کئی آر مولا تا کئی حر حق پرست تا وصلت تا کئی ازان توی سلفیین نچی تا صلافو تا کندرکنی تا سنی سلفیین اسے مقلدین او پا صلافو کے دا سے وصلے نیستے یو خوابو چا مکملو اپا صحبت بابرکت حضرت او وین شو شولکه صاحب او تابي نو او هر غیر مقلد قران نکاي کې قران کې امر ده وس فس ال ذکر ان کوم تم ذات عالم خان مقات کې منیبر لو عالم نه کته نه پويږي غير مقلد تا وای ته پويږي دا دري چاتري کېسته سيتي داو کړو چې زه مو چاهي ولما راجمو چې سیتی بلاده او فن کراږي چاږي لهې ننني علماء کې دریتا پوښکو چې دغه مسلو جواب بکې او د ایمان شاعی راه ابونفاد مالیکی دغونو نه بنکه نه پته کې بنکه سیتی لا جواب شو کور پښته د شورو زیارت جمعې دری کور پټو چې کله ایمان په دې ته ودرېد او خلک ایمان ته متوجي شي چې اوس نارې کې نو نه غره موږ شامل شو چې سلام وګورو چې زمای توبې دو مقلدین الالف شو غیر مقلد توه د مسلې ته پوسکو ذکر د قران آیاتونو او حدیثو محدود دي او مسائل غیر موجود دي زمانی کې نه نه مسلې په راکېږي نو ته د دې مسلې جواب وسانګې اتحاد بس خپل کې کډبل بماني نو په اولی ځای کې نو غیر مقلد سمانه ز عالم نه منم ازو وایم زکه سو دنګار وکم باو کو ناوبم نه دانه کی صورت کې رد پدحری نو چرغ ګلالمین پر رحمان رحیم دانه کی په صورت کې رد ده باغا فرقه زالاو جهنیاو اموتلاو چې هغه وایي خلل صفات مشه تعدد ورایشي زکه صفت بیا حدی حادث یا یاو قدیم منه نو که حادث مانی نو اللہ متلبس بالحوادث شد او که قدیم مانی نو تعدد دو جباو را گئ. نو دیو جن اقضایلی صفت نیسته آغای پدی نو پوئی گی چده صفت شعوند ذات سرده گذان لگه پدی نو پوئی نو چد ذات چده ضم و تصفیل نو داقضا صفت د ذات پورده گذان ترده آغا پدی نو پوئی گی نو صفات کربل ذات ثابت کرو نورث پجامیا او مطلب شل داغه په دې صورت کې دا ذکر کوي چې مخلوقات دوه قسمه دي یو هغه مخلوقات ده چې هغه علمی او عملی کړی هغه ته منعوم علیہم وي ادویم قسم هغه مخلوق ده چې عمل نه کوي کتاب نو هغه دوه قسمه دي عمل کې نه کوي په کتاب نه یا کوم متبر حوالے یا هغه مشوش دي پریشان دي نو کومه توبه راواله نغته اشاره وکړه په مذوبنه لایهم او کومه مشوش دي نغته اشاره وکړه په لغظوال دي دا یي صورت مشتمل ده په بشارته او طفیف مومنان به بشارت ورکو انعام تعاليهن او طفیف ورکو مذوبنه لایهم دا صورت مشتمل ده پدا او پداوا دا مرستوي دوا داروتروي سورث کې مرادوم بیان کړی او سورث کې علاجوم بیان کړی په دې سورث کې اول صحیح عقیده اده ته شرط یا کنه مود او یا کنه استاین اشاره دې ته را چې صحیح کا ازا علاج دې او مړه زونه دې تر څو چې دوه مړه دي د غضب و یو د ضلالت نو دا غضب او ضلالت ته کم دارول لږیږي په دې لږیږي چې یا کنابدو یا کڼستایي چې کله ته د فرای بندشه اوماته فرياض او اجزيو کې انسان باندې غضب ناراضي او کله چې ته ځان هوستا ته نه غړې محتاج غړې متوب ځان نینې نو دوه مړه زونه یو غضب او د زلالت او د دوار علاج علي عبادت من الله چې عبادت صحیح کړه نو ته مګول الیک باندې دا رنګ الله انداری غنا او ربو الرحمانو المسعان انو ته مخلوق ته مخلوق عاجذ غنا نو چې مخلوق عاجذ غني اما مخلوق محتاجو غني نو دا پیا کنه صحیح جاږي دا رنګ په اسبات تو الوهیت سے بالالفاظ الخمسہ او اور صورت کے بیان د مرض او علاج دے مرض په لفظ غضب او دلالت او علاج په لفظ ایا کنه و ویا کنه استای دایي کی صورت کے بیان آسان خلق ری یو څه خلک دی عالم با عمل او دین کسمه عالم بلا عمل او درین کسمه خلک دی بلا علم ایلو مرسل نیشتی ایلو سورت که اثبات تا توحیب ده بالعدلت الخمسا اللہ رب رحمان رعیم مالک داد دا پینزو اولا مشتقات تی امشتقی دلالت پا ذات کئی مال وصف وی ایلو کتازو پیفرینی ریعو وی اولی وی وے منگا پینزو اولا دلائل دفاتحی منو کنا فاتحی که پینزو دلائل دی دو دولویت ترد شرک منتا پنکریان زکاوئی چی منتا ساتحین اصابتاو چیزا اللہ و احضانیت ثابت تے بلدلت الخمسط الفاتحہ اتازو پلانی کو دائن کی صورت کے اس بات تا نبوت تے او پدے سود الائل دی یو دلیل رب العالمین رب العالمین دلیل نبوت تے زکا ربوبیت تے دیچے سمجھے دے گئے ربوبیت عام کردے گئے زم مخلوقات ربوبیت ته نو یوهل جسم ربوبیت یاوه د حیوانات مشته د ګنګروم مشته د چاپایان مشته د زناور مشته ا یو ربوبیت روح دی نو که چېرې الله ضرور ربوبیت نکې ا ضرور ربوبیت پر سره په بهس ته پیغمبر چې پیغمبر راولیږي را نو درو غذا نه معلوميږي چروا پسو شاليږي ا ضرور اطمینان پر سره راځي شکه بدن خوشا لکیگی پا قرآن سکار نو دانگی رو خوشا لکیگی پا قرآن رو خوشا بیان دا اللہ قرآن کم ذکر کئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دخلات کو کتاب سرا رم اطمئن کیگی چه کتاب از دنی ناغف و غیئی چه کم طرف تچاروان کو عامی سریتا ہوا ہے توحید ما صلوکن و یوم واحد ما چه مشرق پیراشی نو بیا مشرقی امیتا وایا نمو تبیر سنت تبیان و توقع کچر جاو تبیدت ہوئے نماغی پر او دے آو غیبه دی چم خر دی جا پیدتای لیکن کلو چا سره قرآن بی دا قرآن تشریف پور تفسیر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازدائی نو آسک نیشی اولی چلی وانی نو هغه په کوم لاري ووځي لږی ورته ورده کډریات ورده هغه د خرن به ووږي خر دريات ورته کیری ندی ورته ایلون ندی لیکن جاهل کړي د شرک او کفر تر اغوار له تیار دوه ځله زه وژن قرآن کې جاهل تپشان د ګنگورو وای او لا ککل نامي دا پجان دنګور دی او دنګور نوم دی چې دا دنګر لا مفام نور کوي قَلَقْتَ رَانا لِجَهَنَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا مَا تِكُم جَانَم لَمَغْرَقَات پیدا کړي نو نه خې دي یو نه خې دادا چې پدغونو نو کوي قرآن ولهم اذان لایس نو نبي او ولهم مايون د جنم دکمو پیدا لري نه بزرغان دې په قران کې پېږي په स्वर्ग نه ني ني او غولیناوري اولاګه کلا نامي برهمزه الله سورته اعراف کلمدار افد سورته فرقان کلمدار افد دا په شان دنګلي دې وه جنن چې دې علم ني نو هغه زرنا غويلي په دې څنګه بندرې هغه زرنا دخر نه جاتي د پیغمبر نوم زیات دی نو الله ربوبیت مخلوقاتو کو د زړه انبیای راولیګل کانبیای نه راولیګل نو ربوبیت نه کړه سورته بینه کې ان شاء الله زره بیان کوم چې د مخلوقات ډیر حاجت سره دی که چېرې ډوړایو به نه دا ژوند ختم شي لیکن که چېرې پیغمبر ته وایي نصیب شي نو اخره ختم شي جهنم نشي مشدد تر کیاج د مخلوقات پیغمبر کوي اکیتا تر دي یا ضرورت قران او اعتبار دا پیغمبر سره کله د اعتبار کنه چېب نشي نو هیڅ جنته باقی نه العالمین لم یترک سودن حملا اسب الانسان یترک صدا مخلوقاته بیکاره محمد ابد پر نوخذ اندیا او غراولې او کتابونه مردا ورکو نو رب العالمین دلیل دی یا قران وو بیا څرم کړی کتابونه راغلي او قران کې دا په دا ذکر کړي چې ما کتاب راولې ګه چې تاسو رمک منشي نو د نبوت رب العالمین دی د لمزه الله دا دلیل د نبوت دی څنګه دلیل لوحدانيت دی ندلیل دلیل د نبوت دی ولی من د اله حقیقت باندې سپېږی چې غیر پسو کوژان دي او الاغ چاہتا ہوئی نو اللہ بیا بیار اولے گن او اگئی بیانوک چا الاغ چاہتا ہوئی چاگا حاجت روئی اللہ حصو ماد الاغ چاہتا ہوئی چیدہ مخلوقات فریاد اولی فلا صریق رہم الاغ چاہتا ہوئی پیدا کئی وربوکا یخلقو ما یشاہو و یختار الاغ چاہتا ہوئی ممتا را الاغ تاریخ مالوم نو اندر الله د خالزو طریقه کم د ماجمو چې زمون الله په سمو جالي انه دین نبوت الله دلیل د نبوت الرحمن الرحمن کی عمومیت ده نو د الرحمن کی چې عمومیت ده نو دا مهرباني اور کلی نه کنا تش مهربانی په جسم کړل کنا د مهرباني پروهوم کړل کترا ایتوش پا جزمی کری را نو بیع فعلان سیغا سی نشوان رحمان سمانا هار شیطه رحمت رسید لی را دا رحمتی ضرورت امرسید لی را نو ضرور رحمت سر امبیاء علی مسلامی راولی گل که انبیاء نو رحمتی و عمومیتی نسی کی گی دا ای الراحیم صلو رم دا ای صلو رم مالک امید مالک درځي ز فېسلي نو صداږي دا هغه ور کوي چې هغه بیان کړي چې په دې خوشاله مګله خفائیں چې بیان نې کړي چې دا زماده خوشالهی کار دی او دا زماده وسه کار دی نو دا صدا څنګه ور کوي دې انګيای راولې چې دا باندې راځل کوم بیشي چې خدای تعالی موږ ته بده نوي او قران کې رسولم مبشیرون منذرین ل الله یکون للناس حجۃ البعث الرسل ما انبیاء راولګل چې زيره ورکی په دې چې دا کار نیوګ نو راځي جنت درکې او ير ورکی کدا دېونک نو خایب سزا درکې مالک یوم الدین صحیحته کانبیان را لګل نو مالک یوم الدین در مالک دروځي په نو اژدزه دا جواز کوي نو امي الله والسلام راو لے نو دا دلیل دي <تصفح> دا لنګي قران ولو اننا لکناهم بضاد من قبل لقالو ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع ااتيك من قبلنا دلونا غزا كان بيان من, من, كا من را لګره او ما زاور نو دای به قرایط صاف عمل لنه لګ نو مالک و دا دلیل دے چه انبیائر علی گلی دی نو چه داغی چاو مند نو مالکم پاورد فیصلے کے اغلب اور کون او چه چاو نماند پاورد فیصلے کے سزا با لگر کون پینزم ایا دا دلیل دنبو اتغولے جا عبادت طریقہ نمالوی مگر پلسان دا پیغمبر مونځ ته په بازار کې راځو سګو چاليږي په دې باندې په تیر کې موږ خوښ چاليږي نه په دې په یو راته خوشاليږي چې څه یو لګي په یو سبحان الله او به حمدي خوشاليږي ازه ته ټول په دې باندې تیر کا کنه کنه اموند درد عبادت بغیر د پیغمبر نه ماريږي که پیغمبر بیان کې نو علم عالمي دی دیو جناب رفقہ ها لیکلی ټول فقالی کې الاستهباب حکم شرعیون یو شیدې چې مستحب وای نظام صاحب حکمی شرعی دی پدې الله اجر ورکړي دی نو اصولې لوی اباحه حکم شرعی دی ځکه اباحه تصرف وای نو اباحه حکم شرعی دی اجتے ابابن حکم شہید ہے چې مصحابی عشید ہے و اگر شدتا ہے چې اینا حکم شہید ہے بیرسیتا ہے دا دعای چه تو سنکا نقاس پا نو دیتا تم مصحاب و ای کاباس و ای کاباس و ارتا وای نو تجھ مات چاہ باس کے او کتا مصحاب و ارتا وای کم سکم مصحاب و ارتا وای نو چه مصحاب و ارتا وای نو حکم شہیم اتا ہوئے علی سیباب و اگر حکم فتو ہوا دو چې دا هغه مشهیده دواو حسابې تاشو بیا راځي جحال حدمشه دا ته جایلانو شه چې هغه په دې غټو غټو قايدونی دي پورا هغه ځان اپا ګرځین دی ورته کی عبادت کان نه ساب کیږي باغي خلک اعتراض بیا قیاسو غلط شمه نومون شته ضرر کړي کې د حکم شرعي اظهار دے قياس ته وای پنس کې یو حکم خفيو ما تاسو نه معلومي دا نو مجتهد هغه خفي حکم څرګندو ال قياس مو ذير الحكم شرعي لعل بيجي قياس ته وای مجتهد مسله نو معلومه نو مجتهد اصول او سره قواعدو سره هغه خفي حکم متسرګندو بایدی که داغو کمم معلومی دے دو جنب باتی قیاس پر معنی نپ ہوئی گی وید متعدین و قیاس شد داغو بیدست دے خرق تماعات چلی گو بی متحکم قال بی کتاب اللہ پی پی تونموی وی قال بی سنت رسول اللہ پی کداغو نموانی پی اج تہی دو برائی زبا نس کی کوشش کم چیز دے نس نا دام معلومی گی او کنم معلومی گی نو که تاسو دوی مذہر ل حکم شریع حکم شریع خارکی متعیض شپغم یاګن استای الله تعالی موږ استنداد کووي دا استنداد طریقے نه معلومي چپای نه مسنګند استنداد کوار چپستر کونی نو موږ چې پیغمبر وي پیاد ورته کوي او ذو ربکوم تزرع و غفیا عاجزی کوي الله کا پرورو پاجداي زين د استقامت دي مون ته پیغمبرغه نو یا ک دلیل د نبوت و الصراط المستقیم هر یوې جمالار دي قدا هر یوې جمالار شهید دي نداء استقامت نه معلومې دي مګر په بیان د انبیاء چې بیان او دي کی او غید الله غ حکم کوي صدا د خدای حکم دي نو صراط المستقیم دلیل ده دی که اندیارې ګلې کمګیا نه وراله کله نمونته ختم لا دې مستقيم او استقامت نه معلوميږي د عبادت صحت نه بغیر د پیغمبر د طریقې نه داغه فساد نه معلوميږي بغیر د طریقې د پیغمبر نه پیغمبر کې عبادت صحیح مذاګې درې حیثیته کوي کم کې اند قال عبادت کې د اړدي څه کم کټ ان کم معنی مقدار اقیم الصلاه تا زکوئی مون ته د موز مقدار معلوم نو نبی دی اسلام راغله نو هغه د مونتا مقدار وکړه چې دا چار غدي فرض د ماسخین مازیګر ماسوطان سلور دي اغه ماغام دی دي تا کم ول کم مقدار دین د عبادت وخت چې دا عبادت د لا موقت ته کنه موقت ته نوبي عليه السلام راغه نو مونته عبادت مطلقنه خل چې دغه وخت نه ده لکه د الله ذکر الا بذکر الله تطمینن القلوب او حدیث کرا دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یسكن الله کل حیین پیغمبر هر وخت الله لا کوي صوفیا کرام وی د الله ذکر اروخته کو که خبره کې تخلے کہ الله اللہ دارنگی وَسْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرَّهُمْ وَخِیفَةَ اللہ آیا دو نو غیر موقعت کڑے دی دارنگی دو دیکھ کی فیاتیں کڑے دی چیزا غیر موقعت تے وغیر کم نہ دے سور کی تیری بعد اخرت کے تیراز یوسفی آئی کران تیری شیخان دا وای چې زر زله بوي الله الله زیا نور کې ما جواب دی چې د صوفیای کرامو هغه دا دا چیرې له عبادت نه لري هغه لټ دی یو یو شه ذکر کړي چې دې مقدار کې ثواب ده کم او زیات هیڅ څه ثواب نو صوفیای کرام دا نوې چې په دې زر کې ثواب دی په یو کمن زر کې نشته دا هغه د پاره تسبوت دی لکه استاد شاګرد توي چې هغه به مس کې شي شذره سبق وای د سم شذره سم نه شو یعنی کې پوک نوزو فی اکرم د کم تعداد کوي مطلب غي مطلب پخوال دي دلته بری تعداد کې ثواب دي که پیغمبر تعداد ویلی نو آی کې ثواب دي کم او ډیر کې نشته حدیث کی نبی علیہ السلام فرمایي چې د موز نفس دردی رضا الله سبحان الله دردی رضا الحمدلله سنور دیر ذرا اللہ اکبر دعوائی نو پیغمبر تعداد خیلے دی مدخل دن الحاج کیلی کلی یو عالم وائی ذو دوم ما خوب بلی در کی قیمت قائم شوئے دی اعلان و شر چی چاد مودن پس اسکار کلی دی مسنونہ نوغد الازی جمعت کار دعوی اسکار مسنونہ ذلیر ذرا صبحان اللہ والحمدللہ سنور دیر ذرا للا اکبر دعالم وائی ذوم روان شنو په نفرشتوونو لوم کې ته پکې نه زمایږه مګو امشې ذکر کړی وې تاغه تعداد پوره کړل دي کله به زیات کې کله کم ته دا پیغمبر کیفیت نه پوره کوي پیغمبر تایید ویلو تایید یعنې شمیرل دا به ذکر خو کله به پېریزه نه کله به دوزه نه کله نو تعالی اجر شه او تعالی مکمل اجر نه دي نو پیغمبر چې تاییدو کې نو ته حدید اگا او دریزا او چه تعدیدی نہیں کرو نو ایک تحجید نیشتے تعدید چشمی رہی ندا نو اگا اگا حد نیشت سو رہ چکے دیتا غیر موقعت عبادات ہوئی او بعد عبادات تی موقعت چه اگا پا اگا وقت سربا که لیکن اگا ماس فکین موز ماس فکین با که او سنشک ہو رہی نو او توقید چکے نو شاری خی سوچے دی عبادت مقدار شارې خی نو داوین جیلی عبادت وقتم شایخی دیوی جنا که سری عبادت لا وقت خاص که نو آقا عبادت بیضاتو برزیلا لیکوی خیرات کم بوجیمی پشغاو کون خیرات نو مسالی اقتم با کون دا کارش پا با, با کون چونکه دا توقید ورکت دا نو عبادت خو خدا عبادتی عبادت که بیضات راوستیلا ادیتا موی بیضاتی ازا فیو آئیون ګلو ته توصيفي وانده حضور رحمت کې یعنی اصل پیغمبر نه ثابت وو خدای کې کې څرنو ثابت دي ده ته بدعت اضافی وایي یعنی سمونه اصل ثابتوله پیغمبر نه ذکر رسکار خدای متدی په پر بدعت سره راي بازار خراب کړو ايوه ده بدعت اصلي بدعت اصلي دي ته وایي چې سره له پیغمبر نه اصل ني لا تقبلون توسجد ائ سنداد دا په نمبر ویلی دي لکه مثال دا دی چې کټوې ځوفس مره یو کټوایا چې آی کې سالن نشته ا دیمه کټوایا چې چېږي په کړلې لیکن یو اساس کیه کیازي په کیږي دې ته بده دې ځا چېونه بده دې ځا چې سمانه عبادت که چېږي په هو کوم کیازي په شو اچوري که خدای زانه کې کیته نه عبادت چې چرکی والے ونه کې ناراسته فقرا شي چې کوو په اړه ونه بکو او دغه توقېت کې کم ځایمه کې چې پیغمبر توقېت ولاړ نه نو الله کې به توقېت کوي حدیث بخاری کې تقریبا 15 راضي د ابو برده نے یاد حدیثه ابو برده او صحابي ده او پلازمي نه یاد ده نبي عليه السلام د غاتر اغلن تشید راوړل او په اعلان او که چه موزو که نواغی نپس قربانی او که کلو حضرت دا اعلان او که نو ابو دو برده پاسه ورطاوی حضرت زما گاوانڈیان و اما شما نوی چه او گاوانڈیان میں نحرو نوزو چه راتلم نو ما چلی علال که اوزیه میں او کرا قربانی میں او کرا چه گاوانڈیان اوگی دی داختر رزا جراخه خوخي نبی رسول الله ته انما شاتك شات الاحمين ستا پیسه دغه خو پیسه تاوخه کړی دي قرباني نه ده بیا قرباني وکا نو هغه ځکه په نیک نیت کړو دا خر په لکه کړو خو د مون نه لغنه مخې کړو نو پیغمبر ورته هغه ته هغه کړی دي هغه قرباني نه ده ابو بیا پیسه لاله کړو دغه نه لغنه مخې کړو دا عبادت کئ خو عبادت وخت په نمبر یا ایمه کي کيه يا نو د عبادت دیم شرط کئ کم کئ کم مقدار او کئ ہے شکل شکر د عبادت لاغه ور کئ چې کم پیغمبر ور کړي نو ته پیغمبر چې کله صدقه ویشي افيديري شي نه ځکه پیغمبر ور کړي په شکل کې کیږي چکه چاته پراناستي اما تعال ده در کړي ما غبول ربن کړي اډيامي کلفاظ دو کې دا مال قليلا په خدای ته شيرا متا ته زرب خل يعني په لوی ټګي په دې د نړۍ په کتابو کې دا الفاظ دي نن تقریبا په اټا یا کلمې کې کوم قدبي شایجي 1500 دي کله دې مال کمال دې ردوګ او دانو کې ته هدایت شيرا نو بيدا چانه چې بيوچا پهل نه له مستنرته چې دا کولې یا ان په دې نه پهیدل ان دا ته وایي زتاګ مار معنا سره د لوی مولا الکه زانته وایته زتاګ مارا معنا یې دا رکه لوی مولا دا څا په دې کار دی زتاګ یو ډېر لوی ټکی می کړی دا لوی ټګ مار دې ته ایلوم نو موږ یی دا هه اکثر مر ورکړو دا ته چور کی ځانګی دعا عبادت ده ځوان لیکن پیغمبر ز سنت نه پس جمع هي ات ورکړی دا به هر کوی فرض نه پس نیت نشته نه رای په دین پویږي چې فرض نه پس په دعا اچته ترمذی کې راځي حسن عسین پرې ج الفاظ راوړي دي ایه دعا اسما قال جو بلل لا ده او صلات المصیبات دا فرض نه پس او اغت کتاب کي کړی چې سل احاديث پيږي چې دعا بغیر د لز ګټول نه اب داوود کې ام حدیثه چې استعمال د دعا پر په دی نو توا باید د بلا څور ته کولا دعا کوې جمع نشته پدې ته مونږ جمه سو اتفاقي وایي ایمان په څیر څه کښې نه نیوتن بدعا کولو بغني ناشتي نو به بابا ته نو بغني نه دې او ما دې نو امر د پیغمبر دې ته وایي حدیث قونیه په دې استلې آوه باش ته ورا ننه حدیث فعلی دی فیلی کتاب الانتصار کې ما را جکړی تا د قتلن خیلی فعلی دی اته سيتي دشر حدیث هم دې پکړی چې دعا بغیر دلال پروتوکول نه نشته پنجاب تعلیم د مولانا غلام الله دبیمروا پنجابیان نه شو ن داې چې دعا وکړې چې لاس نه پردېږي زلړ موږ اناسو دې مرز وګڼو د ډوړې کړې شو زړه دې لري نه ماته ډوړې مې درې ډوړې کې دلته ډوړې کړل به درځي موږ یې نه کړه ماده بر او کتل مې درې ورځې پدې غم ځای کې پرلشکړ به راته اما پړېته موږ انو څار مای دواکې لاسن پورته کې شهوم لاسن پورته کوي زراعل خلکو شهت او چې تا په بداتو تا لاسن پورته کوي ویره هغه پورته ترنه متل هغه ته به په حقیقت دا دی چې په مسائلو د سنت کې اغمه نه کوي او دا غمط اعلی دې ده ما غوصه دلیلون دې چاګل لاس پورته کوي ما ته طالبان وایي تقریباً در سطر از فض بیال ارمان درسیتا تحذبان راجه ما شود ماور تا ایمه مولی پس دعا کولا که لا ثابت کی بخاری کی درید آیا حدیث دابونس شا آشاری چه دماترا و ما جنگ کو انیو حباشی دماترا پا زنگون کی ویشتا آغا شخف شخ نو ما آغا حباشی پس مندک را تفتیده ما ایمه تفتا من دوالا پا جنگ شو آغا ما ختل کوا ترته تره چې میوی چستازشون می ختل اغه یی خدای وکړه ودا غشي جماعت نن غون کې خطې درافت ما قصور راست اځما د څننن او وزګ وترو ان شو نو زپوشن کې ویني بچی زما ته ما حضرت ته یاد کې جماعت دعا وکړه زرلا ما حضرت توي فرق عي اده ودا حضرت لاس پورته پر دعا یو کړ ما د حدیثه منې پخې دعا کوله لاس پورته کړو تاسو نه پورته کړی دا سټيډي سټیډي په بل ډول کې د څه څه په اړه دی؟ خو زول امام زموږ په تمرکز راغلی نو چې نه دا زموږ جرم شمه جرم هغه په کومه او تریاغو وسه ترنيږي نو ما د دعا کوي نو پیغمبر ته دعا کول لازم پروت ده وکړ دې چې ځاې الله اومه پر له اپ دې ته لازم نه پروت کو نو چې شالينه ذکر نه کوي نو شو اینه غینې لري کلکلې نوتې ورې ذکر کړي د دې دا معنی مړ نه پام ورچ کنه چې عین وروسته د دې خدای دغه ډېر مسائل دي چې موږ یې نوې ذکرېږی د پکا د دې معنی چې دا د دې لیدل پدایې زماده نقصان یو د دې لیدل چې خلکو صحیح حدیث نه ذکر کړي کې ورې ذکر کړي شاید تاته دې ته خبر ورکوم زه وړاندې ووام موږ نشته نو موږ ایتونه راغیتو یو کای دین دا معنی لکه نه نه‌غان ځاله وته وايي چې اولیا موږ مولا مراسته ما خاص زماده او مښینو مې سېو کار کوو نو زو لاړم ولکشن کې پامام پیوته ههغه په سرو جمعه ته بوتله مولا ناصر الحسين شهین یې مونږ د اسکر یوا داسه خو پرخه والو نه‌غان ورته हीरा مستوی ساو کو یارم داوی کې اولیا برج پیدا کوم سړي یې ما تري ته سمجھایس ما زلوونه په اخلاق قران کولی کې وی دي ته ټولې مړې واي ما ته سمجھایې ری دي پہلا ته کولې مونکي او تلتی سبیل الله ما ته مړ یو ته موي دا کوم ده نو ښه راوړې اپڅه څه اپڅه داولې قران در مسقى د عيادت نه نه ما دې ما تلوار ده ما کوځه ځنه کړې چې دیمه شي بارا ده ما راځو میدان کې راځه مې چې باندې او کتل موږ په پښتوه کې مو موای هغه چا چې کتل ژوند په پښتوه کې وای په پښتوه کې چې ماي موای چې او جدي شو په دار له الله کې مې مرنه شي وې دي شي مر مې قضې ته وای چې ساته دې بدل نه وروړي چې تم مړ وای په بس چې وېږي شي زه غواړم چې هغه علامه تو ساتي توانه بدن درزاره شي هغه شه عامیان ولرته ورکیږي دا یم دا په ظلم کې اتاه څوک خلک نه لار ماته وتاه مدرسې رو کومه مه چلوته دا په ظلم جدي لو تاسو تاسو دلته تاسو ته یم لمرې دوا ته اپ ایضا وی لړکول